Усещане за град. Приобщаваш безопасен и устойчив Пловдив. На 4 юли от 15 часа в квартал Прослав, от 17 часа в жилищен район Тракия ще е кулминацията на един проект, който започва от специални артистични и следователски разходки, които доближават изкуството до жителите на крайните квартали на Пловдив, но и поставят много въпроси за характера или даже за пола на града. Казвам го с намигване, разбира се, защото знаем колко деликатна е темата за мъжко-женските роли след създаването на фалшиви страхове по тази тема. Добър ден на Гергана Куцева от Българския фонд за жените и на Ивана Ненчева от Дафрич. Добре, добре утро. Но нека първо да чуем един любопитен момент. Вашите партньори от Франция и момче от Пловдив по повод негова закачка с момиче на улицата. Това, което направи е лошо казва тази better. французойка мисля на английски ако искаш да флиртуваш с едно момиче наказва това ти можеш да се отнасяш по-добре към жените ти си готино момче, можеш и по-добре така започваме разговора с Гергана и с Ивана от Дъфрич. Всъщност, Гергана, какво показа вашето артистично, изследователско а, проучване? Как се чувстват жените в, в град като пловди? Защитени, в безопасност? Сигурно, място ли е този град? Какъв е пола на този град? Ами аз мога да обобщя... А... Градовете не са сигурно място по принцип никъде по света за жените и пола на града обикновено е мъжки. Защо? Как става така? Причината е в това, че урбанистите, архитектите са приоритетно мъже, дори да са жени, няма мислене, в което да бъдат взимани предвид конкретните нужди на жените. А какви са те, например, жените се страхуват от това, да вървят нощен през неосветени пространства или през такива, които са изоставени? тротуарите а, и настилката не е подходяща и удобна за майки с колички или пък жени с токчета. Само малък пример от а, проблемите, които жените преживяват на ежедневна база абсолютно над 80% на жените си променят маршрутите по които стигат до работа само и само да избегнат определени пространства от които се страхуват. Голяма част от жените, например, избягват да излизат вечер отново поради страх. Така че ъм, града все още е от мъжки род и наистина е време да обърнем внимание какви са проблемите, пред които, които изпитват жените и ще добавя, че ако решим тези проблеми, ние решаваме проблемите на всички уязвими групи, т.е. на децата, на зависимите възрастни, на хората с а, затруднения в предвижването и така нататък. Какво излиза, че думът остава женското място? затворено между четири стени, независимо колко е голяма една или друга къща и едно такова пространство, докато всичко което е публично е в мъжки род. Достък, така ли? Да. Все още да. А каква е ролята на изкуството, защо в този ваш проект усещане за град, който правите с Пловдив 2019, решавате да включите Дафрич <сък> е <на>, фрич <сък> на практика, как да го нарека, Ивана? Независима театрална компания, а, особено място. <сък> да, платформа, нека да го речем, <сък> за съвременно изкуство. изкуство. Защото ние, примерно, не се фокусираме, въпреки, че нали, това е като че ли... Понеже това е моя бэграунд и на Наталия. А, визуални изкуства. А, но да платформа за современ изкуства, нека така да го наречем. А какво видях а, тези 8 художнички с различна националност в а, публичните пространства в Пловди, в Гиргана? А... Ивана ще разкаже по-подробно защо е направена тази селекция, но това, което видяхате от моята перспектива е сексистски надписи, обидни послания, липса на детски площадки и удобни места за почивка и за така социален живот, така да се каже, особено в траки и междублоковите пространства. А така, междублоковите пространства които сме свикнали да мислим по един наистина стереотипен носталгичен начин по отношение на а, това, което се наричаше комунистическа България всъщност не са чак толкова а, щадящи към жените и към уязвимите групи, така ли? Най-малко те са превърнати в паркинги или са запустели, непочистени, реално не могат да се използват за нищо. Също толкова страшни. Да. И... Друго нещо важно, което видяха е липсата на жени в публичното пространство, т.е. няма паметници, няма имена на улици. Жените липсват от а, историческата памет. Те сякаш не са участвали в създаването на България, нито пък имат участие в настоящия съвременен живот. Какво всъщност представлява тази организация? с която работихте, да. Women Билити е френска организация, малка, която е създадена от архитекти, и Нодри Ен Енодри Нуелтнер. Тя ще дойде на трети, така че на четвърти ще бъде с нас, за да види намесите. Много се вълнува дали артистките са следвали нейните препоръки, които след анализа на разходките бяха създадени доклади. Ми да питаме Ивана, следвахте ли? Ами, и, а, до голяма степен мисля, че художествените така рефлектираха доста адекватно и ефективно на този материал, като бих могла да ви дам някакви примери, като например работата на Обена Баева, която е, говоряки си за... За... за градско планиране и а, за така. Ословията, на, на които са поставени жителите на града, най-вече уязвимите и тези, които са в така, по неравностойно положение, работа се казва фрагменти от тротуар и а, реално а, взима два отпечатъка от Прослав и Тракия на пешеходните настилки и а, по някакъв начин се опитва да ги се постави, като прави паралел в, също така с централната част на Пловдив, която някакси като че чели градоустройството там се приоритизира. Не за сметка, предполагам, на крайни райони, но това е факт и не само в, в Пловдив в смисъл. Това е, това е един феномен, който наблюдаваме общо взето във всички градове. Да попитам всъщност тези артистични интервенции, които говорят за проблем, но вероятно чертаят и решение. Как чрез участие на гражданките в женски род може да бъде променена градската среда? Те ще могат ли да бъдат видяни? Ще могат ли да останат в града изобщо? Какво ще се случи? Или това ще бъде еднократен акт на четвърти гергана? Uh, оставяме ги в градската среда, докато общините преценят, че е удачно да останат. Тоест, наистина се надяваме всъщност да дойдат uh, и управниците на двете общини, да видят на да ги харесат и да пожелаят те да останат. Ами да не така. Благодаря на Гергана Куцева от Българския фонд за жените и на Ивана Ненчева от Дефрич. Денят ще е 4 юли. Местата на срещите, прослав 15 часа, 17 часа Тракия, 18 часа Парк Лаута срещу пирамидата, където ще има и много музика. Благодаря ви!